Kusë të ndërruar, eselamu es alaikum, jemi zbashku sonde në emisionin tonë të përjavshem në emisionin duke kërkuar për gjigje. E, në këta emision kemi të fëtuar sonde, hoxë në ndërruar, alaudin abazi, me cilin do t'i trajtojmë përjetje të uajat cilat në kini dërguar. Hoxë, selamu alaikum dhe mirëse edhe në emision. Aleikum, selamu, mirëse i gje. Tërhoq, po vazhdoj me pyëtjen e par, që la thot, kur është koha më mirë të falim namazin e istihares? A bënd të falim pas jacins apo pas ikendis? Apo ka andon një kohë tjetër të cakluar kur duhet të falim? Bismillah, wassalat, wassalamu ala rasulillah, Allah më në lartësuar e labdroj, mi qëmë salavat e salam e pejgamberit e ti Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, familjës shokve dhe të gjithë besit darve që pasojnë rukën e ti dhe uzohën në uzimin e ti dher file mish namazi ishti hares sapper informim prata shikues që ndoshta nuk e kanë parasysh është një lloj namazi që në fakt është nafile, pra nuk është obligative, është prej suneteve që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka praktikuar dhe i ka nxit sahabët me praktikohu, që kur njeriu në jetën e tij përditshme është para dy opsioneve, edhe është në me dy shje se si të veprojë dhe nuk din se cila është më e drejtë për të për shembull të kanë një udhtim dhe nuk e di a është më mirë të udhtoj apo të mos udhtoj ose ka mundësinë punësimit në një vend caktuar dhe nuk e din apo ka oferta në disa vende të punës dhe nuk e din cila është më më primare për më zgjedh më hajër për të dhe kështu situata të ndrushme të martesës, të feses e kështu me radh kur është në më dyshje është prej sunetit që besimtari t'i falë dyre kate namaz na file, si kurse që falë gjdo namaz na file, dhe pas përfundimit të namazit, me ngrit duart dhe me, me këndu një duat i stiharës, që është një duaj shkurt, zakunisht gjindet në librin Buroja Muslimanit, kur gjdo në mundet i këthehet ati, pra nëse ka mundësi me, me mësu për mensh, është mirë, pa nëse nuk e mësën për mensh, atër ka mundësi me lezun nga nështë, nga ky libër dhe ta lexoj këtë dua, e duaja për mbledhet kuptimi është se po i lut Allahun xhelalallahu se ti je më i Dheshmi absolut i dhe i ka parasysh të gjitha gjërat dhe po po i thu Allahun xhelalallahu nëse është hajr kjo për mua, atëherë më bëj ta zgjidh atë dhe nëse është sherr për mua, atëherë më bëj të largohem sa më larg nga ajo punë. Dhe pas përfundimit të këtij namazi, pas një kohe post presionetit që besimtarit ta zgjedh atë që i flet zemra më shumë. ë dhe kjo formë e vendosjes është me bekimin e Allahu xhala ala dhe me lenë e Zotit e zgjedh atë që është më hajër për të. ë Pra kjo është namaz i stiharës në përgjësi dhe vej pra praktika që është prej sënetit që pegamerës alësallëm kanë zitë edhe sahabë të regonjë që i dërguar i Allah, Mohamed i Lavdrimi dhe Pache që është imbitë në e mësën të doan dhe në nëziste për këtë punë, si kur se në e mësën të doat apo ajetet e Koranit, Fatihan e kështu më radhë. Kështu të regonjë sahabët pra është prej sënetit me e praktiku këtë në jetën ton Kurse rrëth kohë, se kur është me preferuar apo me mirë të falet kjo namazë, e themi si nuk ka kohë caktuar. Nëse falim gjatë ditës, bënd, gjatë natës, gjatë kohëve të namazit, e kështu me radhë kur do që ta falim, nuk ka gjatë keqe dysa preulema kanë thënë që të kihet kujdes vetëm të mos falet pas namazit sabahot, dheri në të sabahut deri në lindjen e diellit ose kur dielli është në zenit para drekës dhe pas ikënis derisa të perëndojë dielli, mirë po neve themi nëse është një në një situatë dhe duhet t'ia ja përgjigje edhe në këtë kohë dhe para se t'ia ja përgjigjë nëse falet është më mirë se ta lej kët praktik. Por nëse ka mundësi të falet, atëherë nëse falet në kohë të ndryshme jashtë asaj të tre kohëve është më mirë. Pra, edhe një herë po them në ka kohë të caktuar, a falemi natën, pas namazit natës apo pas namazit të yatisis apo pas akşamit, apo pa varësi çund do të falemi, e i falim ato dy rukate, nuk ka ndonjë kohë të caktuar. Po, saktuar. në momentin që paraqitet nevoja. Po, në, voja, po dhe... në momentin që paraqitet nevoja, ashtu e e falim dhe e bëjmë dua. Zotëti mosmimi. Një tjetër, të të në pyetje tjetër hostot a lejohet në xhami me vendos fotografi me foto të çabës a më fal përpara atyre apo është është rand po e, ajo çfarë është ndaluar në islam është që të varret në për mure e, fotografi që kanë frymorve do të thot pavarësisht ajën shtaz apo njerëz që janë jetë gjalla është ndaluar të vendosen në nëpër nëpër muret e ndërtueshme, pavarësisht në shtëpi pa apo në xhamia po apo kudo qoftë, pra nuk është praktik e lejuar në Islam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë se në një vend ku varrën këto lloje të fotografive, të frymorve, nuk hyn shejt, nuk hin më laçet në ato në ato hapësira. Prandaj kjo është e ndaluar, kurse varrja e gjërave të tjera çoft në shtëpi apo diku tjetër, nuk sikurse mund të jetë ndonjë peizazh apo ndonjë foto i ndonjë shtëpie apo ndonjë urr apo ndonjë pamje e qytetit e kështu me radh, nuk ka gjetjeqe dhe është një e lejuar. Nikosisht edhe varrja e fotove që ekspozojnë apo dukën çapja apo xhamia pejgamber sallallahu alaihi wasallam, aleyh, nuk mund të themi se është ndaluar e perfektin sektor nuk janë fotografit frymorve e kështu me radh, por ndoshta është e nevojshme që mos të ekspozohet në at form ai ai fotografi që dikush që hyn që i ka njohurit jo jo të thëlpë surë, në më ka njohuri shumë sekta karshi islamit para mendoj se besimtarët falen në drejtim të asaj fotoje, pavarësisht asht tash çabe apo diçka tjetër. Pra, nëse ajo vendoset në një anë apo jo në mes të xhamisë, po anash ose në krahun e djathtë apo të majt, nuk ka gjetjeqe, lejohet ë megjithse ë neve dim që kemi disa hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilat të tërheqim vrejt jenë që zbukurimi i tëpruar i gjamijam nuk është e drejt, pra që ato t'jenë jo ekstravagante, dhe thotë, po t'jenë brenda normalës zakoneve dhe adeteve të njerëzën, nuk ka gjithë keqe, zote edhe më smiri. Po për njerëzit që falen aty dhe që nuk kanë mundësi për dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe çë sepse ka foto grafi të çabës por që janë me njerëz me, me nëse janë fotografi të çabës që është zën pamja e çabës mirë po aty ka pas njerëz dhe dukja e tyre nuk është e qartë pra fotot mm. fytyrat nuk janë të qarta ka një hijezim e kështu me radhë atëherë kjo nuk futet në kategorinë e ndalesav për faktin se ndaluar është nëse fotoja apo fotografia dukja e fytyrës pamjes është shumë e e qartë zoti i mëshmirë Në shikues tjetër pyet thotë a lejohet për femrat të marrin injekcion për stimulim të ovulimit dhe për meshkujt të bëhet spermogrami. Po këto dy probleme faktikisht kanë të bëjnë me fushën e mjeksisë që zakonisht i nështrohen disa e, gra dhe burra. Si rezultat i problemeve të slatë kanë në qështjen e lindjes dhe mbetjes shtatë zanë për, për femrat, dhe ata në nështrohen në disa testev, dhe në bazë të atyre testev konstatohet se ku është defekti i mos mund, për mundësisë e mbetjes shtatë zanë të gruas. Për arshtu se defekti mund të jetë të gruajat, po mund të jetë dhe të burri. Prandaj, spermogrami është një loj të testi që bëhet dhe bëhet e, matja e, e fuqisë spermatozoidive që i ka mashkulli dhe aftësise, a ka mundësi që të mbetit shtadzan grua ja, e, dhe kjo është diqka që i nështrohën zakonisht të gjithë ato, ato qiftet e të sratë kam problem me që është jenë mbetjes shtadzan në, në sipas islamit që nuk ka gjithë keq për arsyes se është një lloj testi sikur se çdo test tjetër që i bëhet organizmit njeriu, test testimi i gjakut apo i ndonjë pjese apo ndonjë organi tjetër i trupit në përgjithësi, ëh vë konstatohet se komunitet defekti për të intervenuar edhe mundu të përmirësohet mund të jetë ndoshta edhe ndonjë vitaminë shumë e thjeshtë që shkakton apo pamundson mbetjen shtatzën. Ë dhe është e lejuar. Gjithashtu edhe stimulimi për ovulim është një lloj me sa di unë, pra rështu e se në të kaluarën para disa vitev unë e kam bërë një studim në lidhje me qështjen e mbarësimit artificiale dhe problematikave tjera të cilën dërlidhën me këtë fush, është një loj gruaja merë disa lojët të barrav ose vitaminav e kështu më radhë të cilat e nëzisin që ajo tjetë më me gatshme për të mbetur shtatzan. Edhe kjo forma ndërhyrjes dhe marrjes së këtyre vitaminave apo ilaçeve në përgjessie edhe kjo nuk ka gjetje të keqe dhe është e lejuar dhe është një praktikë e njohur që praktikohet zakonisht tani në komb bashkëhorë. Zoti i dimë më shumë. Ne shikojmë tjetër pyet, nëse shkojmë në Umre, a na bëhet obligim Haxhi, edhe nëse s'kemë mundësi materiale në të ardhmën? Fillimë me shtet dietar juristët islam në përgjithësi ekziston një debat në mes tyre se nuk nuk ka dyshim që haxi është një prej kushteve të islamit, edhe në këtë ka konsenzus të, të gjithë juristët islam. Ëh mirë po ekziston një debat në mes tyre në lidhje me umren, se a, a është një veprim që konsiderohet sunnet apo është një veprim që arrin shkallën jo sikurse haxhi, por shkallën e vazhibit që njeriu i cili ka mundësi mos ta neglizhojë atë dhe nëse neglizhon i nënshtrohet dënimit, pra është vazhib. Dhe mendimi i dietarëve posaçërisht si mendimi i njëri është nga dietarët Shafi dhe dietarët Hambeli, e përzjedhin mendimin se edhe umre-a nuk është vetëm sunnet, por arrin shkallën e vazhibit dhe për këtë vërtetojnë në bazë të disa haditheve dhe të dhënave të cilat aludojnë në këtë në këtë dispozitë se është vajgëb dhe për zgjedhin kët. Kurse mendimi i dietarëve hanefi dhe një grupi i i, i tjerë do mund prej dietarëve të ndryshëm të mëdhëve të tjera për zgjedhën mendimin se omra është sunnet, nuk është wajib, kështu që nëse nëse don besimtari me realizu, atëherë ka bër një punë të mirë. Mirë, por nëse e neglizhon, edhe nëse ka mundsi, atëherë ë nuk nuk i nënshtrohet apo nuk nuk i ka nuk i nënshtrohet dënimit për për shkak të neglizhimit të kësaj praktike. E bëra këtë të shkërim për të kuptuar atë se nëse a do të ishte e drejtë besimtari i cili e ka mundësinë me shkund umre, për arsyesë se ne e dimë që shuma e cila nevojitet për të shkuar në umre është një shumë faktikish disa herë më e vogël se sa shuma që kërkohet për të për të bërë haxhin. Dhe arritja apo grumbullimi kësaj shume për umre është shumë më lehtë se sa grumbullimi i shumës së haxhit. Pastaj parësia tjetër tek umreja është edhe fakti se gjat umres Nuk, nuk ka ndë një kohë caktuar si kurse haji që i ka ditët e caktuara brenda vitit dhe ato jenë disa ditë, mësë shumë të i 4-5 ditë apo pak më shumë, kurse umreja është e hapur gjatë tër kohës, edhe gjatë kohës hajjit, edhe gjatë kohës ramazanit dhe gjatë tër vitit. Dhe kjo mundësi disave ujipet që ndoshtë të në rast e caktuarat lirohët nga obligimet dhe përgjësitë të cilat i ka qëtë jahtako se haxhit dhe e shfryzën për të për të bërë umrën. Prandaj ë ë duke pas parasysh këto sqarimet e cilat i thash e, them se nëse një besimtar ë është duke grumbullu shumë parave se e din që nuk ka mundësi të grumbulloj e, në të ardhmen e tij në baz rrethanave ë për të bërë haxhin dhe nëse ai e, të bën parë dhe i rumb ato për hax, ndoshta kjo do të ishte më e drejtë. Mirë po, edhe nëse ai thotë që un i kam bër parat e Umras dhe dua ta bëj një Umre, kurse për hax do të mundohem të ardh nëse Allah më më hap rrugë, do të do të grumbulloj dhe do të shkoj dhe veprojnë këtë formë e nuk mendojm se ka bë diçka të padrejtë për arsye se aty ai nuk obligohet me hax përderisa nuk e arrin obliguesmërinë në kuptimin e grumbullimit të parave apo posodimit të pasurisë kurse e, nëse e ka një shumë që nuk arrin shumën e haxhit mirëpo mund me tot të bëj umren ose don me zgjedh me bëj umren atëherë mendojm se ka bër një vepër të drejtë dhe nuk mendojm se është e drejtë apo ta këshillojm apo ta detyrojm atë që mosta bëj umrin ti tubojt parat për të grumbullu për të arritur ditën e shumë e Haxhit për arsye ose diçka që ka mundësi ta bëj, ka mundësi edhe mosta bëj, përderisa për, për umrin i ka mundësit, atëherë nëse e bën umrin atëherë që është më e drejtë, Zoti i di më së miri. Nëse kemi, kemi mundësi materiale për të bërë të dy, atë cilën është më mirë ta bëjmë të parë. Nëse kemi parem? mundësi materiale, atëherë në ka dyshim që Haxhi ka prioritet, po e them nëse një biznesmen ai ka mundësi të materiale, po gjithashtu në përzgjedhjen e kohës gjatë vitit i ka për shembull disa ditë lira që mundet me që me marr pushim, atëherat aty do t'i themi ti uh, atë pushimin tënd edhe shpenzimin e pasurisë le për kohën e haxhit, kurse umrën në të ardhmen ose edhe edhe natkohur shkosh me bë haxhin, mundet për arsyesë besimtare kur të bën haxhin ka mundësi me bë edhe umrën në të njëjtin kohë dhe nuk ka gjë të keqin kët. ë të të tillit pra do t'i thoshim që ti nëse i ke mundësitë materiale edhe ë je në mëdyshja të bëj umra apo haç atëherë të tillit do t'i themi që automatikisht ë më e drejt për për të qoftë që ta bëj haçin. Zoti i të m'sirit. Në pyetjen e radhës një shikues pyet se si ta largojmë fëmijën 15 vjeçar nga lojrat kompjuterike dhe shohuria e keq. Pranë dukuri. Po vërtet, kjo është një problem në vetë, posaçërisht kjo mosha e cila përmendet, mosha 15 vjeçare, për faktin se është një moshë që zakonisht fëmijët kanë përfunduar shkollën fillore, pra 9 vjeçare, apo atut tet vjeçare. Pastaj ndonë tjetër është një moshë që Fëmija është në fazën e adolescencës, veç që ka hy në pubertet dhe kjo fazë e ka të kompleksivitetin e përgjësi pasta i është dhe ajo aspekti tjetër e, mosha, rritja e bënd që aji të ndi vetën pak më të pavarur prej familjes prej nanës, prej babës dhe këto rëthana në ndikojnë që vërtet fëmija në këtë fazë e, që të merë rrugën ju të drejt. Edhe në këtë nuk ka dushim që faktor shumë e, themelor janë edhe shosheria se me këpër shosherohet. Pra daj, qëfar të bëj një prind në këtë fazë, unë them që e, duke i pas për asysh rëthanat e kohës bashkohore, joshjet me cilat e, fakt, faktikisht e, e, po mashtrohen fmijet në përgjësisi, kurse që është interneti, mundësit e joshjeve me antë vendeve ku të rinjit të bohën, pastaj edhe këto lojrat të silat u përmenden e kështu me radhë. Prindi duhet ta këtë parasysh atës se në këtë fazë fëmija nuk ka dushim që ka nevoj për zbavitje, për loj, e, për kështëri dhe gjerat kësaj natyre. Pra nuk duhet privohat të rësisht apo të kufizohet tepër, për, për arësuj se kjo kufizim mund të kjetë atë kunder efektin no, yes. e rebelimit, ose mund të shkaktoj që a i ndoshtë të në këtë fazë tjetë menqetë për shkakt kufizimit apo të presjonit që mund të kjetë nga prindrit, por nuk me kalim në kohës në atë moment që a i e gjenë situatën, arrinë dherit e devijimi edhe rebelimit. Pra ndaj në këtë fazë, prini duhet ta luaj atë rolin si thuhet në fjallën e urt atë ngrehjën e qimes as mos me ngrehjë shumë për të këputur po në të njëti në kohë edhe jo me lëshu të e për pra arësujë se kjo shkakton daljen nga sistemi po ta mbaj atë barazbeshen pra ti mundësoj fmis edhe në lojrat të ndryshmet e internetit qofë posedimin e telefonit, kompjuterit e kështu me radhë por në të një t'in kohë me kufizim dhe me kushte dhe me vedisim të fminjës dhe me mbiqqyri e se qëfar është duke, duke përcijel. Të gjitha këto me i pas parasysh, po jo të rësish me e ndalu. Pasaj edhe të shqoqëria, jo me e privu nga shqoqëria qoftë nga të afermit apo ata komshqy që jenë afer, po të bët përzjedhja në formë shumë të kujdeshme pastaj nëse shohim se vërtet rrezik janë ata të afër me apok komshit aty që kanë fëmitë e tyre dhe mund të ndikohen nga ata, ti jemi aty një zaventim qoftë në në në në fëmijë të shokve, të, të babës apo nonës të dalin me ta vetë ta merr ti prindit ta merr fëmijën ta shëtisë, shkojme të të sh ti jap mundësi që ai të dalë dhe të të njoftohet me njerëz, por njoftimi ti jetë në suaza me njerëz që vërtet nga ata përfiton. Pejgamberi sa më thot al-mar'u 'ala din khalilihi, se vërtet njeriu është në fen e shokut të tij. E, ti. e një njeriu në në përgjithësi është i ndikueshëm, ndikon nga të tjerët, e fëmia më së shumti. Prandaj në këtë fazë e, prindi gjithsesi duhet ta orientojë fëmin në në shkuarje në gjami, në shoqrimin me njerëzët cilët janë të gjamis dhe njerëzët cilët jamësojnë në hajrin ati, në vend që ta odhuzoj të shkojnë në për klubet natës, apo në për bastore fatkesisht, apo në për vende ku njerëzë fmit dëfrehen, mirë po a i dëfrim është edhe duke shkel haramet të ndryshme qoftë në mësimi i pirjes e alkoholit, apo lojrat e fatit, apo bijjozi, E, pastaj dha fjalte e dytë e kështu me radh, te cilat e, mund ti adaptoj dhe ti merr fëmia. Prandaj këtu duhet më qenë roli i fmisë që në të njëjtin kohë duke i dhënë mundësi të defrimit dhe dalimit të kohës, lojës, fëmis, po gjithë vazhdimisht me mbikëqyrje dhe përcjellje dhe ofrim të mundësive që ato atë energji dhe shfrytje ta bëjë fëmia në gjëra të cilat janë të lejuara dhe brenda suazave të moralit në përgjigj zotë dime smil. Është ta bëjë një shkëputje të shkurtë për të rikthosur sërish me pyetjet e tjera, ndërsa ju më sht të dashur, çndroni edhe në temën e pistimin sepse kemi ende okay. pyetje të tjera për sqaruar. Mishtë dashur, jami kthyer sërish në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit dhe për, për të sqaruar pyetjet e era me hoxhën tonë të, të ndëror Alaudin Abazin. Hoxhë, po vazhdojmë me pyetjen e radhës, e cila thot, a është mëkat largimi i kimeve mes vetullave për meshkë? Po, është një problematikë që zakonisht ngrihet nga disa njerëz. Në parim shkolla e vetullave është ndaluar, ëh, dhe si perfumë ashtu edhe për meshkuj, pejgamberi sa selam ka mallku ato femrat të cilat në shën e bukurimis i shkulin vetullat e tyre. Mirpo nëse vetullat janë aq të shpeshta që në një formë janë deformojnë duke janë edhe duke jao shumë e keq që mos them që kalon në shëmtim, po sa është janë disa raste kur vetullat mund janë të ngjitura e tercerë, dha një ngjitje duket çart, atë në këtë rast nëse bëhet intervenimi duke i menjanuar ato çime të cilat e, e livin apo janë e, e, e bën dukjen jo të mirë, nuk lejohet edhe kjo është mendim me i dietarëve bashkëkor që e kanë trajtuqët problematik me zotë edhe më hollësisht, zoti i mëshmirë. Një pjetje tjetër thot, a është i njën shpërblimi si të falim namazin në shtëpi me imam, bashk me familje, si të falimit në gjami. Po, <coughs> pejga mërës sallës sallëm, -sallës. kur fjetë për vlerin, vleren e faljes e namazit, dhe dalimin në mes të faljes në shtëpi dhe faljes në gjami, nuk është për qëllim vetëm falja me gjemat. Qëllimi është ai mundimi të sën e bënd besimtari, në marrën e abdesit, pastaj marrën e rrugës, veshjen, shkuarjen derin në gjami, qëndrimin aty, pastaj këthimi prej gjamis, që jënë veprime, që nuk ka dyshim nevojitet për sesilin në sakrific, edhe nuk është lehtë që kjo të bëhet brenda ditës disa herë. Pra ndaj edhe pejga mellës asonëm vazhdimisht të regon edhe për shpërblimin të sinë e arrinë për çdo situatë dhe moment të këtyre xhirave të cilat i përmend na, përhapet që e çet për qendrimin në xhami, pastaj për kthimin nga xhamia për gjithfaq tokëmi shpërblime të veçanta që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i përmend në hadithe tëra të shumta. Prandaj kur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që namazi i cili falet në xhami është më me vlerë sa so 25 herë van në disa transmetime 27 herë se sa ai namaz që falet në vendin e tij apo në shtëpinë e tij është për qëllim dalja e xhamis. Nuk është për qëllim që ajo namazit bëhet me xhamat ose një imam dhe fëmit, për shembull burri del imam, gruaja dhe fëmit të jenë xhamat, nuk është për qëllim kyp. Qëllimi është dalja në xhami dhe prezantimi me me xhamatin, me grupin e njerëzve të zërët jetojnë në atë vend apo në atë lagje, edhe këtu është përblimi. Pra ndaj, dalimi në hadith është bërë në këtë rast. Por, një kosisht, gjithashtu ka debat në mes të juristve islam se kjo dalje a është për shemëll djetartë e medhebit hanefi, jënë, thëjnë se dalja dhe prezentimin në gjamin me gjemat, po sashishtë nëse gjamia është afer ve banimit thonë që është për suneteve të forta kështu e elaborojnë mendimet e dietarëve të tjerë posaçërisht hanbelive dhe shafive ë është se dalja në në xhami është vaxhib dhe besimtari nuk duhet ta neglizhojë këtë punë. ë Mirë po ë themi që nëse një burr mbetet në shtëpinë e tij edhe nuk e ka fal namazin, edhe nuk ka arritë të me dalë në xhami, edhe do të më fal namazin, dhe e din që edhe familjarët e tij, baba, nana ose gruaja, fëmit, nuk e do ta falë namazin, dhe i pret ata dhe së bashku me ta e fal namazin, është më mirë se sa ai të lidhet vetë dhe ta fal vetë. Secili prej antarëve të familjes ta falin namazin vetmas. Një shikos tjetër, thotë ne që i agjerim ne të të më dha tani, cila ditë është me mirë të agjerot në këtë muaj? Pra në këtë muaj që imitani. Po, gjatë muajit ka ditë caktuar atë që pegamerës asëm ka preferu të agjerohen. Ato ditë jënë brenda javes, për shembol dita e han edhe ejte, pegamerës asëm kanë zitë dhe vetë e ka praktiku në agjerimin e tyre, Pastaj e, gjatë mujit në përgjësi jënë ato tri ditit e bardha që është synet a gjërohen është dita e 13, e 14 edhe 15 e mujit pra si pas kalendarit hënor pra kur hana është e plot pra ndaj edhe quhen ditë bardha atere kur hana është e plot dhe duket nga shihet pra nga toka e plot jo që ka fillu të, të zvoglohet apo të bëhet si kurse në formë draperi pra kur është E pilot, në këtë rast, në këto tri ditë të, të mesit të muajit hënor, është sënët agjerohen. Pra ndaj, nëse besimtarit dënë me agjeru gjatë muajit në file, nëse i aplikon këto dy format agjerimit, pra gjatë javës të hanë dhe të ejtë edhe gjatë muajit tri ditët e bardha, atërë a i ka vepruar mirë, zote dhe më smiri. Pa kur duhet përdorur te spit dhe çka duhet të themi pas namazit është thëtitja e ros. ë te spit propri dorimi atyre rruzove në gjatë për të thu për të thënë nga 33 her subhanallahu 33 her elhamdulillah 33 her allahue akbar dhe ato përdoren zakonisht për të numëruar për të ardhur deri te numri 33 ë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi që të shqarojmë shikuzve, nuk kanë qenët njohura këto lojt të spive, pra nuk i kanë përdorur, pra nuk ka egzistu. Shumica dërmuse të yre i kanë bërë nëmrimin me antëgishtave. Egzistujnë disa transmitime nga disa sehap që kanë pasë dolojt guralecëve në atë kohë që në përmjet të yre kanë bërë dhikër. E, por pavarsish kësaj, e thejme që nëse besimtari nëse Ka mundësi të i numëroj këto dhikrin nga 33 her me anë të gjishtrinjive, majeve të gjishtrinjive që duke i numëru në atë formë, dhe nuk është i nevojshëm të i përdor të spit, atër më mirë është të i bëj me dorë, me gjishta. Pra rëzujës edhe pejga mene s.a.sallem, më thotë i akid në lë enamil, kur të i bëni të spit apo kur të i kënëni këto lutjet mas namazit, bëni ato me majat e gishtrinjve, fa inë në hunë musta, në mustan, mustan të katë unë johë me lëkjame. Për arësujë se këto, këto gjishtë, këto majat e gishtrinjve, do t'jenë dëshmitarë dhe do të dëshmojnë për dhikrin të cilin e këni bërë ju, nesëm në ditën e gjykimit. Pra daj nëse i bëjmë me majat e gishtrinjve, është më mirë. Mirë po nëse në përzihen, po së është disa më të vjetër, e harrojnë edhe melet u duket në nëpërmjet të spivëve edhe i përdorin të spit nuk ka gjë të keqe. Dhe ky është ai ekziston një debat shumë i gjer në lidhje me kët, kemi folur edhe më herët, më kujtohet mirë po desha ta bëj kës së qarrim për të pasur parasysh shikuesit në përgjithësi në anë tërë momenti se kur preferohet që këto të bëhen, ne vedim që tekne e dimë që tek ne është shumë e njohur që këto të spit bëhen në fund namazit përgjësi. për gjoksi. Për shembull, nëse është namazi i drekës, falen 4 rekate dreka, 4 rekate farzi, 4 sunnet, 4 farzi dhe 2 rekate sunnet mram dhe në fund bëhen se bashkung të spit momenti kur, kur se nga praktika pe nga merën sa sënëm kemi kuptu në bazë të hadithëve të shumë të atësilë të transmitohën në lidhje me këtë se momenti kur është e preferuar dhe më e drejtë bëhen është mas farzit pra nëse është për shemë namaz i drekes, ta falim dreke në katër e kate synetin, katër farzin dhe pasi që ta përfundojmë farzin aty duke qenë ullur i ledzojmë të spit e këndojmë të spidovën do të ndryshme pastaj pas përfundimit të kësaj ose shkojmë në shtëpi dhe i falim sunetin ose nëse i falim në xhami aty i falim 2 rekate sunet dhe me kët përfundon namazi. Dhe kjo është koha më e preferuar që të bëhen te shtëpë për për besimtarin, Zoti i dhe më smili. Gjithashtu shikoj se pyet se çka duhet të themi pas namazit. Përveç të spive, për prej sënetit, pra uh, thash pak meheret. më herët, me thënë 33 herë Subhan Allah, 33 herë Alhamdulillah, 33 herë Allahu Akbar, pas kësaj uh, të thuhët uh, doaja la ilaha illa Allahu ahdahu, la sharika, la lahu l'mulk, wa la ulhamdu, wa hua ala kulli shej in qadir, pas kësaj është uh, prej sënetit gjithashtu të letëzot ajetu lë kursia, që zakonishtë të këne dhejë, në het si pra se despida pra suse bëhet pas te spive apo gjat te spive në përgjithësi ë pra të lexohet ayeti Allahu la ilaha illa hu al hayyul qayyum ë e dim të gjet pastaj pas kësaj joti salutje të ndryshme që është prej sunetit të lexohen dhe këto lutje gjinden nëpër libra të ndryshme që i ka për mbledhje të lutjeve ndërtohet libra mburoja muslimanit dhe aty mund të kthehet e shikuesi edhe ti lexoj pak më në fund detajzuar zotë timosmini. Dhe pyetja e fundit thotë që, që na vjen nga shikuesi Tan thotë a ka mundësi të na tregoni surën apo çfarë duhet të themi kur të blejmë diçka që të kemi shpërblym. Me sa di un nuk ka ndonjë lutje të posaçme që besimtari preferohet të thon kur don të blej diçka. ë Me gjithë se në për disa rasit caktuara, ka ardhë hadithi që nëse dikush e ka blirë një shtaz, një kafsh, qofdheve për transport e kështu mëradhë që i ka ndonë kone P.A.S. I dërguar e Allahut ka thënë, letë të bejt duanë, Allahumë, ini esalu ka khejra ha, o zoti imë, unë po të kërkoj apo po të lusë hajrin e sajë edhe të atë hyrën të zëntë jaqe jaqe ban natyrshmërinë e saj dhe po të kërkoj të më mbrosh nga sherrri i saj dhe sherrin që me cilën kriuar, e, e, ajo kafsh. të cilën është krijuar ayokafsh. Dhe kjo është ai lutja të zën ka preferu pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam e bër. Prandaj në rast të konkretë nëse njëri për shembull blen don një makinë për transport e kështu me radh e thotë që dua nuk ka gjë të keqe, pra bën thuhat, pra arsyes është lutje me lut, se nëse e vëdim për shembull një makinë ka hajre shumë mirë, po mundet me pas si mund edhe sherr, sikurçi mund të ndjen aksidentet edhe raste të ndryshme dhe po i mbështetet Zotit madhëshëm që atë punë atë gjë që, që e keblej, që të përfitosh dhe të kesh dobi nga ajo gjë, e mos të kesh dëm që të pësosh nga ajo që far keblej. Dhe në këtë formë nëse bëjmë dua dhe lusim Allahun Gjellawala për bereqet në gjërat e zlat i blejmë dhe më bështetës në të, vazhdimish, kjo është prej sunetit. Mirë po nuk kënda një dua më specifik se kjo në lidhje me gjërat e zlat i blejmë zakonisht besimtari. Zotë edhe më smirë deri atje këto ishin pyetjet personave ne ju falenderoj shumë që jete të kohë për çënënisën. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Mish të dashur që ishte koha e rezervuar për këtë emision. Ne ju falenderojmë shumë që na ndoqët, ndërsa vazhdoni edhe më tej të na shkruani në email adresën tonë pyetjet tuaja, të pyet jetu, aja, cilat do t'i trajtojmë në emisionet e ardhshme. Deri ather asalamu alaykum.